I omröstningar har veckans agendasättare blivit utsedd till Sveriges bästa sportjournalist. Han är verksam i både kvällspress och i tv och han heter Erik Niva. Kommande dryga 45 minuter pratar vi nästan uteslutande om fotboll. Fotbollen som religiöst substitut till den av fotboll i samhället och... Hur fotbollsklubbar radikalekonomiseras i takt med att samhällsstrukturer förändras. Ja, där har ni några exempel på vad som komma skall i denna podd. Vi talar om risken att bli citat helt jävla olidlig slutcitat och resonerar om de fem stora ligornas själ. Ett långt resonemang om det där efter 30 minuters samtal. Och sen avkräver jag svar från herr Niva. Vem är landets bästa fotbollsskribent? Och fick honom att börja hålla på toppen här egentligen? Och varför i all sin dag vägrar han ha kavaj i tv? Tack till Jon Witt, Samuel Gonzales, Torbjörn Veinehö och Aron Wahlgren som vanligt Nå mig mer än gärna på mail. Där finns jag på agendasattarna1gmail.com eller via Twitter där ni finner mig under Anders Sedhamre. Så detta om detta Nu dags att lyssna på en av landets mäktigaste fotbollskribenter Dags att lyssna till Erik Niva Error. Det gjorde du även nu. Vad <laughs> Allt som inkluderar error det måste vara positivt. Varmt välkommen, Erik Niva till podden. Tack så hemskt mycket. Hur står det till? Det är väl en måndags eftermiddag i mängden, med undantaget att Tottenham Hotspur och du träffade kuppen igår. Så det är väl en aningen sämre måndags eftermiddag än de flesta andra, ifall man utgår ifrån det yrkesrelaterade i alla fall. Vi återkommer till hem givetvis inom väldigt kort, men du ska få göra som alla andra och presentera din eh, yrkesroll. Ja, jag är ju i första hand fotbollskribent på Aftonbladet, därutöver gör jag en del andra saker som är knutet till fotboll och det som tar upp störst del av min tid i den vägen är ju det faktum att jag ibland sitter med via Sats-studio också och pratar om Premier League och ibland Champions League-matcher. Du är ju, precis som du säger, mycket starkt förknippad med fotboll. Finns det någon annan sport som du också har en sweet spot för? Inte längre. Jag var allmänt sportintresserad ända upp och förbi tonåren. Men i och med att mitt yrke har blivit så specialiserat de senaste fem åren, så har det liksom trängt ut alla maniedrott. Nu är det så att jag. Liksom bli direkt avståndstagande ifall jag ser att en hockeymatch på tv när jag kommer hem efter en arbetsdag och så var det inte tidigare jag växte upp med vanföreställningen om att allt sportintresse var jämnt liksom att ifall jag nu var intresserad av fotboll så hade jag någon form av plikt och även var intresserad av konståkning, rally och dressyr för det var ju en del av sportnyttsämningarna. Men så är det alltså inte längre. Jag hade länge i ishockey som klara andra sport men numera är min idrottskvot så full av allt det fotbollsrelaterade. Att jag mycket mycket hellre ser en film eller ett nyhetsprogram eller vad som helst som nu kan gå på tv snarare än den andra idrottstävlingen. Om du så enkelt som möjligt ska förklara varför sport är så viktigt och så stort för så många, för någon som anser att det är 22 personer som jagar en läderkula liksom. Om du så simpelt som möjligt ska jag förklara det, hur, hur låter den essensen då? Oj, ja det är, det är som att fråga varför ens liv är viktigt på jag sätt. säga. Nej, men, jag tror väl i alla fall ifall vi utgår från vår egen situation och vår egen tillvaro. Att eh, det finns något i det här faktumet att de stora ideologiernas tid och den Bokstavstroende den bokstavstrogna religionens tid i mångt och mycket förbi i vår del av västvärlden så behöver man ändå någonting att tro på och man behöver ett sammanhang att uppgå i. Och där någonstans tror jag väl en någorlunda rationell förklaring ligger till allt det här oerhörda engagemanget som vi säger. Sen blir det väldigt luddigt och väldigt diffust när man ska börja gå in på att storheten Ska man rationalisera det måste man ha med brasklappen att engagemanget bottnar i att det är irrationellt. Vilket blir dubbelbottnat och tvetydigt. Men jag tror väl någonstans att det är det som är förklaringen till att så många engagerar sig så mycket. Sen är det ju därutöver fantastiskt spännande och intressant att framförallt fotbollen är ett samhällsfenomen med så stor betydelse och så stor relevans Även i det övriga samhället och inte bara på, på fotbollsplanen. Och det gör det ju väldigt spännande att ägna sig åt i en yrkesroll. Det du säger delvis är att fotboll är ett substitut för en högre makt som kanske kyrkan var tidigare. Ja, eller i alla fall inte nödvändigtvis en högre makt. Men just det att tro på någonting, att hänge sig till någonting och att uppgå i ett sammanhang där... Man själv är en del av någonting större. Det, där tror jag det finns en, en betydande sanning. För de icke intresserade av fotbollpersonerna <laughs> i min närhet så brukar jag också komma in på det där samhälleliga aspekten som du talar om. På vilket sätt kan man tydliggöra det där på, med ett exempel att fotboll faktiskt speglar samhället? Det där är ju förändeligt också för från första början då var ju fotbollen arbetas bort från Storbritannien som uppstod i samband med den industriella revolutionen. Och då fanns ju ett väldigt tydligt klassperspektiv så tillvida att eh, arbetarna ofta kom att ställas mot någon form av samhälleliga aristokrati. Ofta var den ena klubben i stan väldigt tydligt arbetarnas klubb och den andra var en mer akademisk klubb eller en klubb för någon högre samhällsklass, men det är ju ganska utraderat. Sen kom ju 1900-talet och framförallt kanske det senare 1900-talet där vi har många exempel på hur en fotbollsklubb eller ett representationslag liksom företrädde en etnicitet eller en religion. Vi har ju Celtic och Rangers i Skottland och vi har alla matcher mellan serbiska och kroatiska lag nere på Balkan som väldigt tydliga exempel. Men det där är ju i väldigt hög utsträckning 1900-talshistorier som inte riktigt har samma relevans längre. Numera är det ju maktordningen inom fotbollsvärlden man får lov att titta på ifall man ska liksom göra den här kopplingen. Och där är väl jag inne på att fotbollen har blivit Väldigt ekonomiserad på ett sätt som gör att de stora klubbarna i de ekonomiskt starka ligorna har fått en oerhört stark maktposition. Och där menar jag väl också att det finns just en samhällelig parallell att dra till en världsordning där maktkoncentrationen blir väldigt mycket starkare. Där liksom några få stora aktörer får allt mer att säga till om mycket genom sin ekonomiska tyngd. Och där ligger vi idag om man pratar om liksom den ypperste elitfollen, fotbollen och dess mest tydliga samhällsrelevans. Vi återkommer till det där med fotbollens politiserande makt inom kort. Jag vill fråga dig först. Ta ner det på en liten lägre nivå och fråga en gång för alla, varför började du hålla på toppen här? Eh, det är Någonting som jag kan försöka intellektualisera och då kommer det handla om att jag var sex år gammal och satt uppe i Malmberget och såg tipsexta på tv och så kom jag i kontakt med det här ganska karismatiska laget som heter Tottenham Hotspur som skilde ut sig bland alla cities och Uniteds. Eh, genom sitt namn, genom sina vita dräkter, genom det faktum att vi hade en del långa och håriga dribbler som hette Hoddle och Waddle, där de flesta andra engelska lag bara hade gyckiga mittfältskrigare. Eh, det Hårt var ett också. Ja, precis, eh, om något år. Eh, det var dessutom en klubb som var liksom så här lagom bra. De var aldrig dominanta på något sätt, men de fanns alltid med i diskussionen när det skulle fördelas FA cup titlar till exempel. Och där kan jag som sagt hitta någon form av eh, trolig intellektuell förklaring, att det fanns en karisma kring det vitklädda laget som skilde ut sig lite grann. Men i grund och botten tror jag att det är en, en övertolkning, jag tror att det är helt irrationellt. Jag såg det där laget spela den där matchen hösten 1985 och jag var sex år gammal och såg en belgare som heter Nico Cläsen chippa in en boll och morgonen efter Vaknar upp och höll på Tottenham och liksom en tydligare förklaring än så finns inte egentligen. Även om det kanske finns någonting lite i det där undermedvetna som jag pratade om tidigare. Men jag tror att har man inte en klubb genom sitt närområde eller genom sin familj då handlar otroligt mycket om slumpen. Finns det någon annan klubb som du uppskattar eller... Tycker de lite mer? Ja, det finns en hel del klubbar som jag sympatiserar med. Jag sympatiserar lite grann med Watford. i är engelska andra divisionen för att jag bodde i Watford när jag var yngre. Jag sympatiserar med en del klubbar ute i Europa av mer eller mindre ideologiska skäl. Jag gjorde ett försök att hålla på GIF Sundsvall när jag bodde i Sundsvall. För att jag tyckte att det skulle vara kul att ha en svensk klubb. Men allt det där, liksom, när jag försöker hålla på en klubb av ideologiska skäl eller när jag liksom, anstränger mig för att gilla en klubb i staden där jag bor, det faller rätt platt. Jag märker själv att jag bryr mig inte. Liksom. Det spelar mig ingen roll ifall de här lagen vinner eller förorar, även om jag tycker det är tråkigt i fem minuter eller något av dem och ur en serie. Men det är liksom vaga sympatier snarare än det här liksom, extrema engagemanget som jag har kring Tottenham och som jag har, ja, som man har kring sin favoritklubb. Vilka klubbar har det varit av ideologiska skäl som du gjort ett försök på dem? Atlético Bilbao i Spanien, Livorno i Italien, St. Pauli i Tyskland, those kind of clubs. Jag gissar inte på scenen St. Petersburg där. Inte scenen i St. Petersburg, inte Lazio, inte Beter Jerusalem och inte Red Bull Salzburg heller för den delen. Du, det är ingen hemlighet att många är förundrade över din minnesbank vad gäller framförallt Premier League men i stort sett all fotboll. Och den koll du har på årtal och mål och statistik och så här. Ta inte illa upp nu men, men hur, hur fungerar din hjärna? Har du, har, du, har du gjort någon brain scan och kollat om allt om allt står rätt till? Nej <här> <här> <här> det har jag verkligen inte gjort och det där är... I mina ögon en vanföreställning och en mytbild som jag inte riktigt känner igen mig i. För jag upplever att jag inte prioriterar, vare sig årtal eller statistik, så det är särskilt högt. Jag upplever inte heller att jag har jättebra koll på de aspekterna. Däremot så tar jag ju mitt jobb på allvar och jag anstränger mig för att vara påläst om de saker jag ska skriva om eller de saker jag ska uttala mig om. Och känner jag någonstans att här finns det kunskapsluckor kring det ena eller det andra. Då försöker jag använda min arbetstid till att kolla upp dem. Men återigen, jag upplever inte att jag har sådär extremt bra koll på siffror och statistik. När jag läser in mig läser jag mycket oftare in mig på... Liksom det sammanhangsättande och det övergripande att jag får en bild av hur stämningen är runt en viss klubb just nu och av vilka anledningar fansen är missnöjda. Den typen av research bedriver jag mycket oftare. Sen har jag ju för sig alltid haft ett minne som har liksom fungerat hyfsat precis när det gäller den där typen av detaljer. När jag var ung så behövde jag inte anstränga mig sådär jättemycket för att komma ihåg en portkod eller ett telefonnummer. Dock har det blivit mycket sämre med åren. Jag glömmer på ett sätt nu som jag inte gjorde tidigare men det tror jag faktiskt inte har så mycket med åldern att göra det har mer med informationstakten att göra det har mer med någon form av allmän stressnivå att göra och där är det väl också sorgligt nog så att även om jag säger att jag inte har jättebra koll på årtal så har jag lättare att komma ihåg vilka har när man vann kuppen vilka telefonnummer som gäller till mina polare. Det blir liksom att det ena i någon mån tränger ut det andra. Och där är det väl så att det fotbollsrelaterade i lite väl hög utsträckning får stanna kvar. Medan en del andra saker som borde finnas där istället. Eh, trängs bort och försvinner. Om vi håller oss av det där med, med dina egenskaper som som fotbollsjournalist och vad tycker du att du adderar till eh, Sport Sverige om vi börjar med aftonladdet och sen glider in på via sats men vad vad adderar du i form av din skribentroll? Ja, det är ju som sagt möjligt att andra uppfattar det på ett annat sätt och ser liksom någon form av sifferexcessiv som det centrala, men jag personligen försöker ju och hoppas att det med sammanhangsättande är det som sammanfattar min journalistiska gärning. Jag försöker berätta historier som gör att man förstår lite mer om fotbollen och dess plats i världen. Och det är jag verkligen inte ensam om och det är jag inte unik med men jag var hyfsat tidigt ute med det. Jag var framförallt hyfsat tidigt ute med det på Aftonbladet. Och på så sätt fick jag ju både ett utrymme för att göra det och kunde sedan bygga vidare på det. Kan man säga att du har fria händer på Aftonbladet? Man kan säga att jag har relativt fria händer. Man kan säga att jag har stor möjlighet att påverka mina egna arbetsdagar. Om jag har en bra idé i mitt tycke så kommer cheferna definitivt lyssna på den. Men det är sagt är det inte så att jag liksom väljer och vrakar kring exakt vilka matcher jag åker på när och skriver de texter jag vill när jag vill i tidningen. Däremot har jag dessutom min blogg eller min och Simons blogg och där är det ju väldigt fria händer där skriver vi just det vi känner när vi känner för och då blir det väl ofta just den typen av texter som vi lite känner på så att de förmodligen inte passar in så bra i tidningen. Hur tveksam var du inför att hoppa på TV-projektet? Inte särskilt tveksam alls om man ser till det rent arbetsmässiga. Den tveksamhet som fanns var knuten till det faktum att vi precis i den vevan blev föräldrar och jag visste inte hur tiden skulle räcka till och jag var inte säker på hur min sambo skulle uppleva att behöva vara ensam hemma med vår son varje lördag. Och jag visste inte hur jag själv skulle uppleva att vara borta från min son varje lördag. Så där låg tveksamheten men det är rent yrkesmässiga var ganska självklart där tänkte att få en sån här förfråga när det är ganska gjutet att jag ska hoppa på den. Du vägrar ha kavaj i tv va? <laughs> Hur kommer det sig? Jag trivs inte i plagget. Det är den enkla förklaringen. Sen kan man fundera kring varför jag inte trivs i plagget och psykologisera det. Men svaret är att jag inte gillar att ha kavaj på mig. Via satt gigget har låtit dig... Utöver att vara expert i studion så har du låtit dig prova på reporterjobbet vid Sideline. Jag har i väldigt begränsad omfattning. Men visst, jag har sett vid några tillfällen. Ja. Hur, hur känner du inför det? Jag kände att det är kul att få stå vid sidlinjen, kul att få stå vid inneplan, för det får jag aldrig annars göra. Sen upplever jag liksom de journalistiska insatser jag gjort därifrån som väldigt obetydliga. Jag kan inte säga att de har tillfört ett endast dyft till det mediala Sverige. Men det var är kul att testa på och som och framförallt kul att se en fotbollsarena från spelarens perspektiv för en Du har vunnit utmärkelser som bästa kronikör, bästa bloggare och bästa sportjournalist alla kategorier. Vad värderar du högst av dem där? av ja, de där värderar jag bästa sportjournalist alla kategorier högst det ska jag ju konstatera. Hur värderar du din författarkarriär inom citationstecken? Hur viktig är den jämfört med att vara den här day to day journalisten? Alltså, jag är ju en fuskförfattare än så länge i den meningen att de böcker jag har publicerat har ju till den allra största delen varit reportagesamlingar. Det har varit Liksom tidigare publicerade reportage som vi sen har paketerat i bokform. Visserligen har vissa varit utbyggda och vissa varit omskrivna och vissa till och med varit helt nyskrivna. Men det har inte varit så att jag satt mig och skrev en skönlitterär roman från A till Ö. Den författarkarriär som vi i så fall refererar till, den är ju väldigt okomplicerad i jämförelse med många andra författarkarriärer inbildar mig. Jag har liksom inte haft några kreativa våndor och jag har inte behövt ta ett år ledigt från mitt ordinarie jobb för att färdigställa min bok. Jag tycker det är jättekul att det har blivit böcker av det för det liksom ger de där texterna en form av beständighet och det ger mig dessutom någon inre tillfredsställelse. Jag ser de där bokryggarna i och med att jag är en bokromantiker. Så det är jättekul men det är än så länge någonting som jag inte vågar sätta på ett visitkort, det är ju annars så att man har rätt att vända sig till Författarförbundet och uh, göra anspråk på titeln som författare när man har publicerat två verk. Så rent formellt skulle jag nog kunna få kalla mig för författare men jag har inte riktigt haft samvete att göra det hittills. Har du någon ambition att skriva skönlitterärt? Uh, nej. Ingen uttalad, ingen som känns eh, stark. Det skulle vara jätteroligt att göra men jag tror att det ligger ganska långt borta. Jag tror att eh, det journalistiska skrivandet lämpar sig mycket bättre för mig. Jag känner starkare för det. Jag får känslan av att du kanske nödvändigtvis inte vill hålla på med det här resten av ditt liv. Hur ser det ut för dig yrkesmässigt om tio år, tror du? Eh, det där är ju någonting jag funderar mycket kring. Och när man funderar kring, ifall man ser sig själv göra ungefär det här när man är 65 så känns det fullständigt uteslutet. Det tror jag aldrig att jag skulle mäkta med. Du är 35 nu? Ja, ah, 34. Eh, och sen börjar man se det från andra hållet, att ifall jag ser... VM i Ryssland 2018 så känns det fullständigt uteslutet att jag inte skulle vara där. VM i Qatar 2022, ja men där måste man ju vara och då är det ju nästan tio år. Så det är lite tudelat det där. Jag har ju någon idé om att jag skulle vilja göra ungefär det jag gör nu. Vilket jag i huvudsak ser som en form av samhällsjournalistik utan att nödvändigtvis knyta det till fotbollen. Jag skulle kunna skriva ungefär samma texter om hur en stad som Neapel fungerar men kanske göra det genom ett annat prisma. Jag kanske inte åker till fotbollsstadion det första jag gör när jag kommer till en stad utan jag söker mig till andra instanser. Det är en fullt möjlig utveckling tror jag. Men med det sagt så är ju den position jag har nu så väldigt gynnsam på så många sätt. Jag har en stor frihet att Göra sportjournalistik som jag själv uppfattar som väldigt relevant. Jag har plattformar som gör att jag når många intresserade med den här journalistiken och jag får ha jäkligt kul i anknytning till något som jag har älskat i precis hela mitt liv. Så det är ingenting som jag har för avsikt att kasta bort lättvindigt. Jag känner både en stor tacksamhet för att ha den här positionen och jag känner en form av ansvar inför yrkesrollen att har jag nu uppnått det här så får jag ta mig tusan se till att göra någonting av det också så det är någonting jag grubblar mycket över men det är något som jag inte har något tydligt svar på, jag hoppas att jag kommer vara i en position där jag själv klarar av att fatta genomtänkta beslut jag har en ganska stark oro för att eh, bli slutkörd av den här yrkesituationen, för den har ju förändrats ofantligt mycket på väldigt kort tid och man ser den fotbollsjournalistiska situationen jag har nu jämfört med den jag hade för åtta år sedan så är den väldigt annorlunda och det har att göra med hela liksom medieklimatets förändring och utveckling att en gång i tiden skrev jag artiklar i en tidning som kom ut på papper dagen efter eller till och med veckor efter i de fall jag skrev för ett magasin nu Numera om man webbtv och man bloggar och man twittrar och man gör radio och poddar och det liksom går otroligt snabbt allting och det är väldigt roligt och stimulerande utvecklande men samtidigt också krävande och jag känner ju att det tar på en, jag känner ju att alla intryck som liksom kastas mot en och som man själv måste försöka ta in och sortera sliter på ens förmåga att komma ihåg kompisar telefonnummer till exempel och det där är ju lite oroande och eh, det är någonting jag också tänker mycket kring liksom, går det att hålla det här tempot i så jättemånga år till och ifall det inte gör det är det då jag som ska ha det här jobbet eller är det någon som verkligen klarar av att köra 110% eh, så återigen det är saker jag tänker mycket på och funderar mycket kring men som jag inte har formulerat några tydliga och klarat svar på kan du sätta det tempot i perspektiv på något sätt exempelvis i hur många timmar du jobbar i veckan? Har du koll på det? Eh, nej, eftersom att det är helt omöjligt för mig att säga när mitt arbete börjar och när mitt arbete slutar. När jag kommer hem så kollar jag fortfarande Twitter. Eh, när jag går till jobbet så eh, händer det definitivt att jag betalar privata räkningar under arbetstid. Eh, så det är verkligen så att jobbet varken börjar eller tar slut. Det pågår och det innebär ju just det här att man aldrig riktigt stänger av och börjar man lyssna på neurologer och hjärnforskare prata om konsekvenserna av det så kan man ju bli ganska skrämd och ganska fundersam. Jag har visserligen blivit bättre på att ta ordentliga sammanhängande semestrar så jag har i alla fall några veckor om året då jag stänger av men i vardagen gör jag inte det. I vardagen går jag aldrig hem från jobbet utan det liksom finns alltid med inom mig som man brukar prata om. Hur jobbigt upplever du att det är att kombinera det med, med ditt sociala liv? Du har sambo och barn och sen eh, vänner antar jag. Hur balanserar du det där? Ja, jag klarar inte av det för det är precis som du säger att jag tror att de flestas liv består av ungefär de tre grundpelarna. Man har liksom yrket och man har sin familj och sen har man sin umgängingskrets och det sociala. Det är de tre pelarna. Och det som har hänt mig <laughs> mer eller mindre ofrivilligt är ju att jag jag gör mitt jobb efter bästa förmåga och jag prioriterar aldrig någonsin bort min familj däremot har mitt sociala liv blivit nedskuret och det kan jag verkligen känna sorg över och det kan jag reflektera mycket kring ifall det är värt det liksom vad man försöker och vad man offrar när man alltid säger nej till liksom eh, kompisinitiativen på lördagarna för att det ska spelas premierlig fotboll istället. Man säger nej eh, i så många gånger att det till slut eh, inte ens upplevs någon idé att fråga. Och det där är ju tråkigt. Eh, samtidigt finns det väl en risk att liksom bli väl väl dramatisk kring det också. Det är inte så att jag är den enda personen i världen som är några år över 30 och småbarnsförälder och upplever att tiden för det, Oplanerat kravlösa hänget inte riktigt finns kvar längre men eh, det är ändå någonting som jag kan känna att jag har fått offra på grund av att jag tagit mitt arbete på så stort allvar. Det är liksom umgänget med kompisar och de sociala bitarna. Det, det är en mindre del av mitt liv än det var för tio år sedan. Kan du berätta något som man inte nödvändigtvis vet om, om, om dig? Har någon dold talang eller något speciellt intresse <laughs> eller något sånt där som är spännande? Alltså jag är ganska talanglös. Det är framförallt så att jag bara ägnar mig åt saker som jag upplever att jag har någon form av fallenhet för. Allt som jag är usel på tycker jag tråkigt och lägger ner direkt. Så några dolda talanger finns det nog inte. Sen vet jag inte i den mån man bryr sig om min person så har man nog redan snappat upp att jag är samhällsintresserad och att jag har ett stort intresse för populärkultur och framförallt musik. Och nu låter jag så väldigt tvådimensionell om jag liksom säger att min person slutar där men det är väl ändå någonstans de viktigaste ingredienserna i det jag håller på med. Du, precis som du själv säger, så är ju du, det märker man om man lyssnar och tittar och läser dig, att du kan processa politiska skenen på ett bra, otvunget sätt. Du väger in kulturella mekanismer och liksom strukturer i samhället och sådär, när du analyserar fotboll och tar i an sport. Hur upplever du det är att ha den typen av ryggsäck när du sen intervjuar? 21- och 22-åringar som kanske inte alls kan svara upp mot den banken som du själv var. Förstår du den frågan? Ja, jag förstår frågan och mitt svar handlar om att det är precis som på fotbollsplanen handlar om att värdera lägena, att anpassa sin spelstil efter motstånd ifall man nu ska prata i termer av motstånd när man resonerar kring intervjupersoner. Men det är just så att det finns en tid och det finns en plats för det mesta Svårigheten ligger i att värdera när det är dags för det ena, när det är dags för det andra, och att därefter kunna växla emellan det. För även om jag nu tycker att fotboll är en jätteviktig samhällsfaktor så är inte det någonting som ska genomsyra all min journalistik. Ibland spelar bara fullhem mot Manchester United en lördags eftermiddag och det behöver inte vara mer än så. Ibland är en cigarr bara en cigarr och ibland är en fotbollsmatch bara en fotbollsmatch. Om man tvunget ska präcka på folk de här liksom storvulna perspektiven i alla situationer då blir man ju helt jävla olidlig, ganska omedelbart. Och detsamma gäller ju den där intervjusituationen. Den där 21-åriga talangen har förmodligen inte reflekterat så där jättemycket kring världsläget eller hans eller hennes egen position i det. Det betyder inte att personen är ointressant att prata med utan man får ju bara anpassa samtalet efter, efter det man vill uppnå med samtalet. Och det där är en konst. Och det är väl i någon mån knutet också till en språklig förmåga att tala med bönder på böndesvis och de lärda på latin men framförallt en förmåga att kunna veta vart man ska med det jobb man håller på med för stunden. Och det där har ju också blivit än viktigare i och med att mediekanalerna har blivit så många fler. För att använda det allra tydligaste exemplet så får man ju lov att jobba på ett annat sätt när man ska skriva ett tweet jämfört med när man ska skriva ett reportage. Det är ett annat språk, det är ett annat tankesätt som måste aktiveras. Och det där är något någonting som är ganska svårt men samtidigt är det kul och utvecklande att försöka lyckas med. Vilken är den bästa intervjupersonligheten du har träffat vad gäller att sitta ner och resonera om sport eller fotboll, har du någon sån? Eh, alltså, det är ju numera så att de stora internationella stjärnorna är dels väldigt svåra att komma åt, dels gör de nästan en poäng av att vara icke reflekterande människor och gör sig värdiga att komma med platta standardsvar, så om jag fundera kring internationella storspelare måste jag känna att jag knappt kan komma på en enda. Jag har aldrig pratat med den rebrandade Joey Barton om hans liksom, tankar kring Nietzsche respektive Morrissey. Däremot har jag pratat med nästan alla svenska landslagspelare under den tioårsperiod som jag jobbar med det här. Och där var det ju alltid intressant att prata med sådana som Erik Edman och Micke Nilsson just eftersom Just eftersom att de, att, att de var ganska ska inte säga oförstörda av fotbollen men det var vanligt vettigt folk som kunde ta fotbollen för vad den var och som kunde se sin egen position i den på ett intressant sätt för fotbollsvärlden är ju en fullständigt bisarr plats. Och är man då som Micke Nilsson en gammal korvstoppare som helt plötsligt blir uppskjuten i någon form av katapultstol i den här verkligheten och klarar av att fundera kring precis det, liksom oj, igår var jag där och nu är jag här och vad fan hände och gick det till och vad innebär det, så då är det ju spännande, eh, och med det menar jag inte att Micke Nilsson är någon eh, liksom, särklassig tänkare, det är just det faktum att han inte är, utan bara en vanlig vettig människa som, som gjorde det alltid kul, men det personligt att prata med honom. Vem skulle du vilja sitta ner och prata med om du fick välja vem du ville? Eh, jag brukar Alltid säger det och det får jag hålla kvar vid att den person man absolut helst skulle vilja prata med är Roman Abramovic. Nu är han inte en spelare men det är en aktör i fotbollsvärlden som egentligen aldrig har pratat. Han har aldrig berättat om sina tankar, sina visioner. Han har aldrig förklarat vad han vill med Chelsea. Och dels att få lyssna på honom och framförallt också få en insikt i hans värde, Hur han lever och hur han styr sin klubb. Det skulle vara en så väldigt värdefull pusselbit i hela det här stora fotbollsmekanot. Att jag verkligen skulle vilja att någon gjorde det sen ifall det blev jag vilket är ganska orealistiskt så skulle det vara ännu roligare. Du eh, berättar förut att du eh, har en politisk övertygelse som lutar åt vänster. Ja, alltså så är det ju jag är visserligen inte så partipolitiskt jag har ingen stark partipolitisk anknytning men jag har ju någon form av grundiologi som handlar som utgår ifrån ett gemensamt samhällsbygge och en solidaritetstanke och det handlar ju till vänster, hamnar ju till vänster på en traditionell ideologisk skala mm. Hur känns det då att följa och skriva och bygga upp en sport som fotboll som är så genomkommersialiserad och på något sätt drivs av kapital, kapitalistiska krafter som av tradition är högerorienterade. Det känns nödvändigt eftersom att fotbollen, precis som du säger, håller på att utvecklas i en riktning som jag själv har rätt svårt att sympatisera med. Det kan vara desillusionerande ibland just eftersom att alla maskineriets hjul snurrar i en annan riktning än den jag önskar att det skulle snurra åt. Men det är ju verkligen så att jag, jag älskar ju fotbollen inälit. Jag älskar sporten och den kärnan som den någonstans utgår ifrån. Och därför känns det liksom viktigt att försöka problematisera utvecklingen. Och på så sätt liksom åskådliggöra de delar som, som jag upplever håller på att gå fel. Med det tempot som finns i fotbollsvärlden idag, hur fort det har gått de senaste 10-15 åren, var tror du vi är om 10 år i den aspekten vad gäller utveckling av fotbollen? Det skulle förvåna mig mycket ifall vi inte är, befinner oss i en situation där de stora och starka blir ännu större och starkare. Att vi har någon form av europeisk superliga, antingen i praktiken eller i, i teorin. Så som det ser ut just nu så kommer det väl inte finnas något behov av att stänga igen en superliga med vissa klubbar och sen kasta bort nyckeln och låsa dörren eftersom att de här klubbarna kommer klara sig ändå och deras ekonomiska kraft är så stor att de kommer kunna köpa sig Garanterat Champions League deltagande och i förlängningen liksom prenumerera på de stora bucklorna utan att <går> stänga dörren för alla de mindre klubbarna men jag tror verkligen att vi står inför en framtid där det är ganska uteslutet att någon annan än de två största klubbarna vinner ligan i Spanien, någon annan än de fem största klubbarna vinner ligan i England, någon annan än de tre största klubbarna vinner ligan i Italien och så vidare och så vidare. Och att vi därutöver har ett tiotal eller ett dussintal klubbar som har en realistisk chans att vinna Champions League. Det vore intressant att höra dig spinna vidare på det där som du tanerar där, det vill säga strukturer och liksom de olika ligornas skäl. Om vi tar de fem största så börjar vi med England som du är mest som du följer närmast får man säga. Vad, vad är liksom skälen i engelsk fotboll tycker du? Oj, det är en väldigt omfattande fråga men det finns ju... England är ju fotbollens hemland och liksom den grundmurade vardagstradition som finns där har jag faktiskt svårt att se någon annanstans och det är ju det som i någon mån blir så paradoxalt för kommersialiseringen av fotbollen utgår ju också från England, det är där den har hunnit allra längst. Så idag har vi en situation där jag både sympatiserar starkast med den engelska fotbollen, med gräsrotstraditionen, med Division 5-lagets möjlighet att slå ut Premier League-laget ur FA-kuppen Samtidigt som det är den liga som jag har allra enklast att problematisera. Liksom. Jag tycker det är så sorgligt att se de här läktarna som blir allt glesare besatta i takt med att biljetterna kostar 600-700 kronor styck. Och I den mån de överhuvudtaget fylls så fylls de av liksom tillresta turister snarare än de lokala anhängarna. Och Ja, I ägarummen finns bara liksom oligarker och shejker och riskkapitalister från helt andra delar av världen. Så, ja, idag är liksom essensen med den engelska fotbollen just den här dragkampen mellan det traditionella och det, det moderna, ifall man ska uttrycka det på det sättet. Det är, liksom det är någonstans som har kommit att bli engelska fotbollen av idag. Hur skiljer den sig mot den tyska då som ändå närmar sig den, den där strukturen? Ja det gör den och man ska nu att tyvärr rakta sig för att måla upp den tyska ligan som en form av fotbollsparadis för den har i mångt och mycket motsvarande problem som alla de andra stora ligorna men det är ändå ett fotbollssammanhang där liksom de styrande institutionerna har förstått värdet av fotbollstraditionerna. de ser fortfarande poängen med att de lokala anhängarna ska ha råd att gå på matcherna de ser ett värde i att det ska vara hög stämning och att avsparken ska vara klockan halv fyra på lördags eftermiddagen. Och de bygger upp idrotten utifrån ett förhållningssätt där inte tillväxten är är allt annat överskuggande. De ser liksom på fotbollen som en sport där det faktiskt finns andra värden än de ekonomiska. Och det är det som jag tycker särskiljer den tyska fotbollen jämfört med de andra elitligen. Om vi går vidare till Italien. Håller du med om att den har tappat sin glans som är så populärt att tala om nu för tiden? Ja, glans kan jag väl hålla med om att den har tappat. Men jag är ju samtidigt en väldigt övertygad anhängare av åsikten att en ligas kvalitet inte utgår ifrån. Hur långt representationslagen går i Champions League, utan en ligas kvalitet avgörs av så mycket annat, den avgörs av förmågan att överraska, förmågan att känna spännande och oförutsägbar, av stämningen på läktarna, av liksom supporter, engagemang, av eh, identifikation och tradition och den typen av värden. Och även om nu liksom företrädare för den italienska fotbollen har sagt att nu är vi ingen lyxrestaurang längre utan nu är vi snarare en pizzeria så kan jag ju definitivt känna att det är godare med en pizza på hörnet än en Michelin-krog vissa dagar. Så okej, okay, glans har den väl tappa, men jag tycker inte den har tappat sin charm. Men jag tycker att mycket av det som alltid har varit den italienska fotbollens charm finns kvar i chavigheten och i brokigheten. och I det tumultartade och i det svårförutsägbara. Så jag tycker att den har bevarat kärnan i sin fotbollskultur. Även om just de största klubbarna tappar lite i slagkraft och kommer göra så än mer framöver i takt med att de får svårare att hämta sig ekonomiskt tror jag. Spanien var eh, på gatan otroligt populär för 10, 11, 12 år sedan. Nu har väl det också eh, slutat vara flavor of the month på något sätt. Vad är din syn på den ja, spanska fotbollen? Det på vilka gator du hänger på. Jag inbillar mig att... Eh... På mellanstadieskolor och högstadieskolor ute i landet där den spanska fotbollen är mer populär än någonsin tidigare med landslaget, så barcelona och Real Madrids framgångar. Men det vet jag ju för sig väldigt lite om, det är en ren spekulation. Men just nu är grejen med den spanska ligan att den är så ofantligt högkvalitativ. För som sagt, jag skiljer på en bra liga som just utgår ifrån den här förmågan att vara spännande i min värld och en högkvalitativ liga. Men om man ser ändå till det senare så tycker jag det är ganska odiskutabelt att den mest högkvalitativa fotbollen spelas i Spanien. Barcelona är världens bästa klubblag. Real Madrid är världens näst bästa klubblag ifall de för ett ögonblick skulle kunna sluta intrigera både på och utanför plan. Och därutöver finns ett Atletico Madrid som körde över allt i Europa League förra säsongen och som detoniserade Chelsea i den här supercup -finalen. Det finns Atletic Bilbao som Gjorde samma med Manchester United och så vidare och så vidare. Så liksom det faktum att det är så sataniskt högkvalitativ fotboll som spelas i Spanien just nu. Det är väl någonstans den stora förtjänsten med ligan. Sen är ju såklart nedsidan den här liksom duopolistiska situationen som Real Madrid och Barcelona har lyckats cementera. Det är så skärladödande tråkigt att den spanska ligan är avgjorde som tävling eh, i allt annat än just vilka av de två som vinner redan på förhand. Då har vi den franska ligan kvar och den är väl kanske diametral motsatt den spanska då att det finns eh, i alla fall av tradition har funnits sex sju lag som faktiskt kan vinna den ligan. Vad är dina tankar om ligan? Ja, att den situationen riskerar ju definitivt att förändras i och med PSG:s nya situation. Det vore jättekonstigt ifall inte PSG vann Tre eller fyra av de närmsta fem säsongerna. Och blir det så, då har jag svårt att locka så jättemycket av den franska ligan i sig med de andra. För Slatan Ibrahimovic framförde är visserligen jättekul att följa. Men det är inte det som fascinerar mig allra mest. Och Frankrike är ju inte ett traditionellt fotbollsland på samma sätt som de andra nationerna vi har pratat om. Utan det är ju en liga som någonstans har... Just uh, definierats av sin jämnhet och sin snåla de senaste åren. Liksom, det har varit mycket 00 och 10 hit och dit men man aldrig vet vartåt det ska bli det. Man aldrig vet ifall det blir Montpellier eller ifall det blir Marseille. Eller Lyon hade ju sin dominanta period men den tog i slut. Så jag hoppas ju att uh, de lyckas bevara den grejen men jag befarar verkligen att PSG kommer segla ifrån. Vi lämnar fotbollen för en kort sekund och jag vill ställa en mediefråga. Vilka andra skribenter följer du och uppskattar du? Det blir ju för mig i alla fall att man ser storheten lättast och tydligast i de man jobbar närmast. Och I min värld är det liksom odiskutabelt så att Simon Bank, är Sveriges bästa fotbollsskribent. Det ser jag som en liksom dogmatisk sanning så jag kan egentligen... Nöja mig där även om det finns jättemånga andra duktiga yrkesmän där ute. Är han din kompis eller ni rivaler på något sätt? Jag vet att ni delar en blogg. Men <laughs> finns det någon rivalitet där? Jag upplever i alla fall inte som att det finns någon rivalitet där. Och Simon är inte den mest rivalistiska människan i världen ifall nu det ordet existerar. Han är inte så oerhört liksom tävlingsinriktad när det kommer till hans yrkesutövning och vardag. Så det är definitivt mer av en kompisrelation än något annat. Du har ju numera gått in i tv-världen också. Vilka kommentatorer uppskattar du? Eh, nu låter det här som att jag undviker frågan men sanningen är faktiskt den att jag alltid har haft eh, något konstigt förhållningssätt som innebär att jag knappt ens noterar vem som kommenterar en match. Eh, det är en yrkesutövning som... Som i mångt och mycket går mig förbi. Det är väldigt mycket pärle för svin att ha en skicklig kommentator på en match som jag tittar på. För av någon anledning så hör jag knappt vem det är som kommenterar och jag klarar inte av att bedöma hans eller hennes förtjänster eller brister. Så där, där svarar jag uppriktat att jag vet inte. Experterna samma sak eller? Eh, experterna inte riktigt samma sak. De tar jag till mig i högre utsträckning. Eh, men där har jag liksom ingen tydlig favorit så till att jag känner att, i och med att jag själv är där och sniffar och upplever mig som väldigt ofärdig i rollen så tycker jag de flesta är väldigt bra. Vem tycker du att jag borde intervjua framöver i den här podden? Eh, jag tycker väl att det vore intressant att höra någon från den andra sidan ifall vi nu pratar om sport och medier och relationen däremellan. Det skulle vara spännande att lyssna på Hasse Hultman berätta om hur det egentligen är att vara presschef för det svenska fotbollslandslaget. Hur mediekåren upplevs, hur de resonerar kring den, hur de lägger upp sina strategier och sin, hur de liksom planerar sina presskonferenser och medieutspel. Dock befar jag att han fortfarande liksom upplever sig som så tätt knuten till förbundsapparaten. Att han inte skulle prata fritt. Så kanske att du skulle prata med någon av de här gynnarna som medietränar all svenska fotbollslag. Jag vet ju att det numera är mer eller mindre obligatoriskt i storstadsklubbarna. Jag vet dock inte riktigt vilka det är som gör och hur de resonerar. Men det upphör faktiskt inte att förvåna mig. Att det tycks vara så att den medieträning som fotbollsspelare får går ut på att den inte sägande intervjun är den goda intervjun. Att ifall du klarar ut på andra sidan utan att svara på någonting då har du lyckats. Det är häpnadsväckande att inte fler utnyttjar möjligheten och Ja, säga något man har att säga och om man inte har något att säga så profilera sig själv liksom. Det finns ju alla möjligheter att framstå som lite kontroversiell eller bångstyr och på så sätt bygga upp någon form av väldigt marknadsmässig rebell-image. så alldeles oavsett i fall man har Någonting man vill prata om eller bara vill bygga upp sitt eget varumärke så borde man i mina ögon hantera medier på ett helt annat sätt. så De här mediestrategerna är jag inte så mycket för. Det vore intressant att höra hur de egentligen resonerade. Sista frågan refererar till titeln på podden vilket är agendasättarna. På vilket sätt är du en agendasättare? Vad är din mission? Du har varit inne lite på det känner jag men hur vill, du, hur vill du beskriva det där om du får fritt spelrum? I allra första hand så vill jag berätta bra historier om fotboll. Det är liksom det som överskuggar allt annat, att jag liksom har någon bild av att jag vill vara en storyteller som drar spännande och schyssta och engagerande historier kring den här, det här fotbollsmaskineriet vi alla följer. Och det kan sedan vara i bloggform eller twitterform eller reportageform eller tv-form eller whatever. Men det är liksom det förstnämnda, det är det viktigaste. Sen vill jag gärna att de där historierna då och då ska vara sammanhangssättande så att man just förstår lite mer kring fotbollen och dess samhälleliga roll vilken betydelse den kan ha och liksom på vilket sätt fotbollen påverkar världen och framförallt vice versa. Eh, och därefter i någon form av tredje hand så vill jag gärna dra sammanhangssättande stories som inte nödvändigtvis kommer fram i övriga delar av Sverige. det är liksom inte lika viktigt för mig att berätta om Zlatan Ibrahimovic från Rosengård eftersom att jag upplever att det kommer ändå att göras av andra Däremot känner jag att det är betydelsefullt att liksom lyfta fram supporterperspektiven lite mer för det tycker jag inte gör sig särskilt hög utsträckning Det är betydelsefullt för mig att just problematisera den här kommersialiseringen av fotboll som man ibland tar för given och det är väl också viktigt att betona att det är klart att den inte är enbart av ondo och gudarna ska veta att jag också tycker det är kul att se Real Madrid möta Manchester United i Champions League om några veckor men just ändå liksom redogöra för att redovisa de baksidor som jag väldigt tydligt ser att ekonomiseringen av fotboll för med sig. Det är också något som jag inte tycker görs i så där jättehög utsträckning i övrig sportmedia och därför känns det lite extra viktigt för mig att försöka göra det ibland. Det känns som att eh, vi skulle kunna sitta här i, i kanske en timme till men för att det ska bli helt lyssningsbart så tror att vi att sluta. <laughs> det är nog en klok bedömning tror jag. Stort tack för att du ställde upp. Tack så hemskt mycket själv, det var ett nöje.